السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبالعالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والصديق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اليوم توينجيه katika الحلقه ايتو 20 نا katika الحلقه يا له تتظنغمزيا سفارا ومطوم صلى الله عليه وسلم ومعجزه ناون السفاره والاصراء والمعراج قبل يا كوانزا اا تكومغوشاني ketika halaka ile upita halaka ile upita tukazungumzia safari yake mtume sallam kwenda taif na tukasema ni tukio la tatu katika mwaka wa huzuni, huzuni. Ambao ulikuwa umefuata baada ya kutokea kifo cha bibi Khadija radhalla Amba ni ambaye mke wake mtume صلى الله عليه وسلم na vile, vile ammi yake Abu Talib na tukasema ulikuwa mzitu kwa mwaka mzito kwa mtume صلى الله عليه وسلم na si kwa mtume صلى الله عليه وسلم yake bali ni mwaka mzito kwa dawa kwa jumla kwa sababu iliathiri hata eh ee, masahaba zake mtume wa allah kwa sababu hifadhi ya Abu Talib ilikuwa ni hifadhi kwa dawa kwa jumla baada mazito haya yalofikia mtume wa salam na dawa kwa jumla الله سبحانه وتعالى اكرم جالي والهديس نى منينزيم سبحانه وتعالى اثبثيشا في سوره الشرح البسمه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانما العسر يسر انما العسر يسر الله سبحانه وتعالى اسيمه حقيقه بعد ما زيتو huja mepesi na baaga mazito huja mepesi Mepesi alomjia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni no tume, sallam, safari hino ya miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam safari ya isra na Miiraaj na hii ikawa ni kama pumbazo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa ni kama tunu zawadi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada wakati mzito na mgumu wa kidawa na matatizo aliyokumbana nayo kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kule kumtuliza kule kumpa moyo kule kumpa ari mpya mtume sallam na kuendelea na dawa yake ndio ikaja safari hii ya isra na mi'raj wakasema safari hii ya isra na mi'raj ilitokea miezi baada ya safari yake mtume sallam kwenda taif na kupigwa mawe na kufukuzwa na wengine wakasema kutoka safari hii ya isra na mi'raj mpaka mtume sallam kugura kwenda Madina wengine nasema ilichukua mwaka, wengine atasema mwaka unusu, wengine atasema mpaka miaka Baada safari hii ya isra na Miiraaj na ye Mtume Muhammad kugura kuenda Madina ni muda imma miaka 20 hadi mwaka. Kwa hivyo lakini ni baada ya matukio mm. yaliyotokea ama baada ya mwaka wa huzuni, uh, 'Amul Huzn' ambao ilimfikia Mtume (SAW). Hiyo bila shaka ni baada ya mwaka wa huzuni ndio safari hii ya miujiza ya isra na mi'raj safari Mtume Muhammad sallam akayeleza na ikapokewa mapokezi mingi kihakika katika tukio ambalo mapokezi yakapokewa kwa wingi ni tukio hili la isra na mi'raj wakasema katika mapukizi yaliyokuwa ni sahihi pek yake takriban man ishirini 20 au zaidi waliwahi kupokea habari hizi za isra na miraj na utapata katika vitabu vya bukhari muslim na vinginevyo vya, vya hadithi kwa hivyo ni tukio bwana limetajwa sana ماتكيو هيل بلا شك بالنا انما كتك حديثة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يمتجى في القران في سوره الله سبحانه وتعالى كما كما سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى كما سبحان الذي اسرى بعبه ليلا امتوكوكا الله سبحانه وتعالى امتكسكنا كلا مافغوف ونمتوكوكا فوتكفو الذي تؤمني اميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى katika msafara wa usiku asra wishkamanishwa ama kwa lugha ya arabu ina maanisha safari ya usiku ambaye kwamba memchukua katika safari ya usiku mja wake kutoka masjidi alharam ambayo ni msikiti mtukufu wa makkah ila almasjid alaqsa katika msikiti wa mbali wa mbali hapa wa maqdis ambapo leo Jerusaleme kwa hivyo mtume swalla alichukuliwa katika safari hii kutoka msjid haram makkah mpaka msjid aqsa ambao uko Jerusaleme alizi barikana haule muenziungu akasema msikiti huu na baitul maqdis pembezoni mwake allah subhanahu wa ta'ala isketi wenyewe ni mtukufu na vile vile pembezoni mwake Allah Subhanahu wa taala ameubariki lengo la msafara huu akaeleza Allah Subhanahu wa taala min ayatina ili tupate kumuonesha katika alama zetu katika aya zetu tumuoneshe Mtume صلى الله عليه وسلم hii ilikuwa ni msafara wake yeye hasa Mtume صلى الله kuonee sawaeye alama zake Allah subhanahu wa ta'ala Ko hivyo katika kum, kum na kumliwaza Mtume Salla Allahu Alayhi akachukuliwa msafara huu kutoka Makkah kwenda Baitul Maqdis himeleza sehemu moja kisha kutoka Baitul Maqdis kupazwa mpaka katika mbingu ya saba ili Allah subhanahu wa ta'ala amuoneshe katika alama zake yeye ni Samiiu basir Hakika ye ni mwenye kusikia kila kitu na ye ni mwenye kuona kila kitu. Hakuna kitu kinampita. Ama kwa mapokezi hadithi kuna mapokezi mingi ya hadithi. Tutataja baadhi kama zilivyopokewa imegokea kutoka kwa Mtume salam Hadithi ambayo itaipata katika Bukhari Ule msafara wake Mtume wa sallallahu alayhi imekuja kwa mapokezi mawili mapokezi ya kwanza ikaonesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka nyumbani kwake usiku akiwa amelala akaja kaona mbingu zimefunguka na akamuona malaika amteremkia naye nani Jibril alaihi salam na hadithi nyingine aka sema alipokuwa katika maeneo al-Hasim au al -hijri. hapa tukapataje nyuma kwamba al ni sehemu katika Kaaba ambapo utaona pamefanywa kama duara nusu ambapo watu wakifanya tawafu huzunguka maeneo yale Kaaba wakapitia eneo la al na kuzunguka na tukataja kwamba nyuma Hakika, hii hijiri ni sehemu ya Kaaba. Kaaba tukasema ilikuwa kwa na marefu makubwa zaidi. Ilikuwa kuhu, si kama tunavyoiona leo kama square. Lakini ilikuwa kun rectangle, ndefu zaidi. Marefu yake ni marefu kuliko mapana. Kwa hivyo ilikuwa kuanzia pale. Sasa Makuraishi walipokuwa waijenga tena kama tulivyotaja katika tisa nyuma katika baadhi za hala kadha nyuma tukasema kwamba waliishiwa na vyombo vya ujenzi kwa sababu walichanga na pesa zao ambazo kwamba wakasema hawahitaji pesa za haramu yake Kwa sababu atakujenga Al-Kaaba. Wanaitambua kwamba Al-Kaaba ni jengo tukufu ni nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. hivyo wakasema watu wasichangie kwa pesa za haramu. Kwa hivyo ule mchango wa halali ukawa ni waki ya fulani wakashindwa kuirudisha masafa yake asili wakaijenga vile ilivyo kisha wakaika alama kwamba siku za usoni tutakuja ijenga tena na kuikamilisha lakini haikuwa hivyo jua kwamba tukasema zama za baadaye katika khilafa iliyokuja baadaye eh ikajengwa tena na khalifa aliyokuwako Abdullah bin Zubair kama sufusi akaijenga kwa kwa mapana yake kisha hajaji bin yusuf akaivunja tena kaierudisha hivi tunavyojua leo lakini hata mtume sallallahu alayhi alipogura kutoka maka kwenda madina alipogura alipofanya fatu makkah alipotoka ma, madina kwenda makkah akamwambia bibi Aisha kama nisi si kuchelewa kwamba watu wako watalalalamika ningeirudisha mapana yake au marefu yake kionduse makuu ibadilisha kai watavilivi ala kuli hal akasema ino, kwa hino kwamba ah pindi alipokuwa ametukuliwa na usingizi huko katika alhijri au alhafim katika usiku nikajiliwa na mgeni ambaye ni malaika nani jibril alayhisalam akanipasua kifua akamfungua kifua chake na akatoa moyo wake kisha akauweka katika beseni ya dhahabu ambayo ndani yake imejaa imani kwa riwaya nyingine akasema imejaa maji ya zamzam kwa riwaya moja akasema beseni iliyojaa imani Jibril alayeslam akautukua moyo wa mtume sallam akausafisha kumbukeni hivi pia mara ya pili sasa pale ni mdogo Muhammad salam alipokuwa iwalelewa na Halima Tsalia akicheza na wenzake watoto akaja Jibril kwa umbile la kibinadamu akamshika na kumpendua na kumpasua kifua kisha akautoa moyo wake vile akautia katika beseni la dhahabu ndani yake akasema kuna maji ya Zamzam na kabla hajautumbukiza akatoa pande jeusi katika moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mara ya pili ha, haikupokewa kwamba alikuwa kona pande jeusi kwa sababu ilishatulio mara ya kwanza basi bali aliuchukua moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam akausafisha na maji ya zamzam au aliutia katika beseni uloja imani kisha akamrudishia kisha akamletea kipando kipando mtume sasani makakisifu ni kidogo kuliko farasi lakini hakika si farasi eh tusema akasema fawqa al-himari wa duna al ni mkubwa kuliko funda lakini ni mdogo kuliko magli magli ni mnyama ambaye kwamba ni sampuli ya farasi lakini ni kizazi kinachotokamana na farasi na punda unapomchukua farasi wa kike na punda dume ukiwapandanisha wa kizaa hutoka mnyama hulu. ambaye huwa ni mdogo kuliko farasi lakini ni mkubwa kuliko punda sasa huyu kipando alioletwa ni mkubwa kuliko punda lakini ni mdogo kidogo kuliko mnyama anaitwa bahu au sampuli ya farasi lakini sio farasi mwenyewe riwaya hii kwa mpokea na Anas na Anas alikuwa waelezea akiwaelezea baadhi ya wanafunzi wake wakamuuliza Anas je hichi kipando ndio alburaq huu ndio buraka huyu akasema naam ndio buraka kwa hivyo jibril akamletea buraka mtume sallallahu alaihi ambaye alikuwa ni mnyama mkubwa kuliko punda, lakini ni mdogo kuliko aina moja ya, ya, ya, ya, ya farasi na ni mnyama wa kihakika si kitu cha si ni ndoto wala nini ni mnyama wa kihakika na yathibitishwa kwa dalili nyingine kwa hadithi nyingine akasema mtume swalla allah jibril akaja na nyama huyo guraq ambaye kwamba amemtia kanzi vile farasi anavofungwa anavo kufungwa kaekiwa chuma fulani katika meno yake alafu hulewalewa ndo kile kinacholewaliwa hufungiwa unao nini kamba ambao yule muendeshaji farasi huishika kamba ile ili kumuongoza yule farasi kwenda vile anavotaka yeye. Kwa hivyo Jibril akaja amemtia kamba au utanzi yule Buraq. Kisha ana e, makalio yati yale makalio huwekwa juu ya farasi ambao kwamba yule mwenye kupanda Huweza kukalia. Kizungu Sadol Kwa hivyo akawa ni anao yale juu ya kaliwa, yuya, kipando kama kile au juu ya buraka kama yule kisha mtume swalla salam akampanda buraka na kawaida ya mnyama ikiwa hamjui mtu alomzoea hasa farasi utaona hushtuka kama kama ile kujitingisha akafanya hivyo kwa mtume a salam basi jibril akamvuta likamba yake kumvuta kwa nguvu kama kumtuliza akamwambia Buraku we una haya wamfanyia huyo aliopanda ee, hivyo unavomfanyia basi wallahi Waleo ambao wa washawahi kukupanda wewe hakuna aliyem mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko huyo aliokupanda sasa hivi kumaanisha kwamba Burak ashapangwa na watu wengine au na viumbe vingine si mtu umezasalla mpeke yake aliyompanda buraka kwa hadithi hino jibril akamkemea akamwambia huna haya wewe wafanya hivyo wale walio tangulia kukupanda wewe si bora mbele aalla subhanahu wa ta'ala kuliko huyu aliyokupanda sasa ndio sallama kaendelea kumsifu buraka akasema buraka bid yake lesa mbala yake anaporushagu ni pale mwisho wa macho ya mtu kuangalia sasa chukulia wewe unaweza kusimama mahali ambapo pako wazi na tambarare hakuna hakuna miti hakuna milima unaweza kuangalia mwisho kilomita ngapi au mita ngapi ni mbali hakika muhammud bin sallam akasema samba lake legu anaporusha ni mwisho wa maangalizi ya mtu ya macho kwa hivyo ni kiumbe kinakwenda kina speed uweza kusema ni speed ya miale ya macho leo jambo hili si jambo la ajabu kwa wakati wa mtume wa sallam zama za makureshi ni jambo halikwali si jambo la kawaida leo tumekuweko na ndege ambazo kwamba zinakwenda speedi kuliko sauti. Hivi mimi na wazungumza na wewe unavoniskia. Bas mwanadamu akaweza kuunda ndege supersonic ambao kwamba wasema inakwenda speedi kuliko speedi ya sauti. Kwa hivyo utaiona ndege yapita baadaye inakuja sauti. Weo ukisikia sauti hiyo ndege ishapita. Nego ndege ya ya ya ya, ya biria tu wasema ni supersonic na kuna ndege za kijeshi namna hiyo wewe ukisikia sauti ya ndege ulio ndege isyapita kupita ndege kwanza kisha ukaisikia sauti yake hiyo ndio speed inaokwenda lakini speedi ya miale ya macho speedi ya kuangalia ni speedi kubwa sana kubwa sana lakini wanadamu wanakinaya kwamba kuna siku atatengeneza chombo kitakachoweza kwenda speedi, sawa na miiali ya macho au zaidi ya miale ya macho. lake sambalake sambalake ni speedi yake ni pale utakapoona macho yako mwisho ndio anapopigia hatua yake na hatua pili, na hatua tatu tafika huko kwenda muda mrefu maka na jerusalam kwa zamani zile kwa mbali msafara unatukua mwezi kwenda mwezi kurudi lakini leo kitukuwa ndege kutoka maka, kwenda Yerusalemu dakika nga, labda masaa saa, saa moja, saa moja, unu, saa mbili kizidi na ni ndege Mwendo wake si mwendo huo tunaozungumzia sisi wa buraka. Wa hiyo Mtume sallam akamsifu Buraq kwa spedihil. Mtume sallam alipofika Baitul Maqdis au Masjid Al Aqsa akamchukua Buraq akamfunga kama ilivyo kawaida ya mnyama farasi au punda unapokuwa unamchukua na kumpeleka akupeleke safari unapofika unapo, unapotaka lazima ufunge mahali ama ataondoka Atakimbia kwa hivyo akasema akamfunga katika mlingoti ambao kwamba ni mlingoti walikuwa wakitumia mitume wanapofunga wanyama wao katika msikiti ule Nazilisha msikiti ule ni msikiti Mkongwe ulikuwa kwa ni msikiti wa mitume mitume yote ya Kiehudi na kabla ya mitume ya Kiehudi kutoka nabi Allah Ibrahim Ndiyo sehemu wakifungia vipando vyao kama mfarasi kama ngamia ilikuwa kwa mahali special kwa mitume na he mtume sallallahu alaihi wasallam akafika na akafunga pale akaingia msikitini na akaswali rak'a mbili alipopiga salamu Ikatoka toka riwaya tafauti akaingia na kuswali rak'a mbili kwanza alipopiga salamu akamuona Allahi Musa na nabi Allahi Musa alikuwa amesimama na yeye wa na mtume sallama akasema alikuwa mfanana na watu wa shanua awaeleza masohaba bila shaka watakuwa wanawajua hawa watu wa shanua ni watu sampuli gani asema Musa anafanana na watu wa shanua kisha kaangalia na sehemu nyingine akaja akamwona nabii Allah Isa pia amesimama yuwaswali Mtume sallam akamfananisha na kuambia masuhaba zake akasema Saidna Isa amfanana na Urwa ibnu Mas'ud al-Saqafi mmoja katika masuhaba zake Mtume sallam. Kwa hiyo akawa anawaeleza yale alikuwa kiaona. Si kitu masala ya ndoto Walani ni kitu cha mtokezea Mtume sallam na yuko macho. Akawa wafafanuliaa sinai alikuwa sampuli gani kisha akaangalia tena na akamuona nabii Allah Ibrahim pia yawaswali raka mbili akasema nabii Allah Ibrahim amfanana na msuhibu wenu kwa maana kimaanisha Nabiyullah Ibrahim kupita kwa manaye Nabiyullah Ismail. Kwa kusema الله Ibrahim amfanana nae mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha wakasimama wote na mtume sallallahu alayhi wasallam akawaswalisha yeye akawa aliwaswalisha mitume yote na manabii wote ambao idadi kihakika hatuna hakika kuna wanaosema 130 kuna wanaosema zaidi ya 130 aliwaswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni daraja aliopewa mtume sallallahu alaihi kwamba ye ni imamu wa mitume na manabii wote ni mtume sallallahu alaihi wasallam na ndo mtume wetu wa mwisho na ndo kiongozi chetu kwa hivyo akapewa daraja hii ya kuwa ni imamu wa mitume na manabii. Baada kumaliza akawaswalisha raka mbili kutoka nje. Jibril akamletea eh ee, kama baba kuu mawili ambao ndani yake kuna maziwa na asali eh, maziwa na tembo Jibril akamkhyarisha Mtume SAW chagua utaka chagua moja unwe. Kumbuka hapo tembo halijaharamishwa lakini Mtume SAW pamoja kwa wanyama wake wote hakiwai kunwa tembo Tembo likajalikaharamishwa Madina kwa hivyo kule kumpa jibril amempa vitu ambavyo asili kwa wakati ule bado ni halali akamkhiarisha maziwa na temo. mtume swalla akachukua bakuli la maziwa akanua jibril alayhi salamu akamwambia umechagua fitra umechagua kitu kisafi kitu kizuri tena akamwambia chagua chagua hili litakuwa ndako na umma wako Mtume Muhammad sallam akachagua maziwa akamwambia umechagua fitra umechagua kitu ambacho ni kisafi kisha mtume sallam kwa riwaya akasema akaona mbingu zikifunguka juu yake ndio Jibril akamchukua mtume sallam kwa kupitia kipando kile kile cha muraq akamchukua kumpeleka mbinguni wakapa mpaka walipofika katika mbingu ya kwanza Jibril alayhislam akagonga katika kila mbingu au mwanzo wa mbingu kuna vizuizi kuna milango ambao kwamba katika milango ile kuna maaskari ambao ni malaika bila shaka huingii Jibril amemtukua Mtume S.A.W katika safari ile ambao bila shaka ameamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kumchukua kumpeleka katika mbingu wa kwanza akagonga akaulizwa nani akasema mimi ni Jibril na unkuja na nani akawambiwa huu ni Muhammad S.A.W je amepowa idhini ameruhusiwa wanake kwenda huko anapokwenda jibril aliye salamu akamwambia ameruhusiwa katika mbingu ya kwanza mtume swallam akakutana na mtu mrefu mrefu wa kimo jibril aliye salamu akamwambia hu ni babako adam mwanmkuu mjoon salama kama mkuu Saidna Adam kwa salamu aliyotufundisha nao Mtume S.A.W Nao asalamu alaykum alaikum mkuu na Saidna Adam akamuitikia na kumwambia karibu ewe mtoto wangu mtukufu karibu ewe mtume mtukufu kwa hiyo hivi mara ya kwanza mtume sallam kukutana na babake wa asili nabii Allahi Adam ambao ndio baba wa wanadamu wote na akamsifu kukiangalia katika riwaya akamsifu alivyo ule urefu wake kisha wakaondoka na kuelekea katika mbingu ya pili Akafanya vile vile na Jibril akagonga ama kabisha akauliza na malaika We ni nani? Akasema mimi ni Jibril. Wewe uliokuja naye ni nani? Akabwani Muhammad ala salam. Ye alaihi amepewa Jibril akasema amepewa ruhusa. Ndani katika mbingu ya pili akakutana na Nabii na, na Allah Nana ndugu yake ee, Yahya Isa na Yahya walikuwa ni ndugu watoto wa khalati sema, Isa, na walitumwa zama moja Tukataja katika mifano ya mitume na nabii tofauti tukasema Nabi Allahi Isa ni mtume na nabi Allahi Yahya ni nabi kila mtume ni nabi lakini si kila nabi ni mtume na tukasema kwamba mtume ni yule ambaye ameteremshwa sheria mpya kwa watu wake kwa ajili ya watu wake. Ama nabii ni yule ambaye kwamba hakutumilizwa na sheria mpya bali yuwatekeleza sheria ya mtume aliyomtangulia au aliyoko naye. Kwa hivyo mbingu ya pili mtume sallam akakutana na Isa na Yahya. Na vile, vile mtume sallam akawa na wao wakamrudishia salamu na wakamwambia karibu ndugu yetu mwema karibu mtume mwema wakatoka kuelekea mbinguni ya tatu wakagonga tena ama jibril akagonga tena akaulizwa tena ni nani akasema jibril umkuja na nani nimekuja na Muhammad, amepewa ruhusa akasema amepewa ruhusa wakaingia ndani ndani wakamkuta Allahi Yusuf alayhis salaam tu sallam katika kumsifu akasema kwa ule uzuri wake hakika amegawanyiwa nusu ya uzuri ya ulimwengu nusu ya uzuri wa ulimwengu amepewa nani Nabiyullah Yusuf vile vile Mtume Muhammad akamwa mkuu akaitikia salamu zake na akamwambia tena vile vile karibu ndugu yangu mwema ama mtukufu karibu mtume mtukufu akatoka kuelekea katika mbingu ya nne vile vile kaomba idhini na Jibril wakaingia kule akakutana nabi Allah Idris alayhisalam tumusallama kama mkuu na Nabi Allah Idris Akamuitikia na kumkaribisha katika mbingu ile ya 4 na kumwambia karibu ndugu yangu mtukufu karibu mtume mtukufu akaenda ama kapaa mpaka katika mbingu ya tano wakaomba ruhusa wakapewa ruhusa na wakaingia huko wakakutana na, na Nabi Allah Harun ambaye ni ndugu yake Nabi Allah Musa vile vile Walitumilizwa wakati mmoja mmoja akiwa ni nabii na mwingine akiwa ni Rasul Harun alikuwa ko nabii Musa alikuwa ko rasuli kwa hivyo katika mbingu ya tano akakutana na Harun akamwa na akakaribishwa kisha wakatoka kwenda mbingu ya sita akakutana na Saidina Musa alayhi salam zile vile, vile. akamwa akamuitikia akamkaribisha mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaondoka saidna Musa akalia Pelelezeni saidna Musa kila kitajwa katika visa vyake lazima kuwa kumtokia kitu mtume aliotajwa zaidi katika Qur'ani ni mtume Musa na visa vilivyotajwa vingi vya mitume katika Qur'ani ni mtume Musa na katika tukio hili la isra na miraj atatajika zaidi Musa alipokuwa mtume sallam ywaondoka Musa akalia mtume sallam akageuka akamuuliza mbona walia akamwambia kwamba alikuja kijana kijana kimaanisha nani mtume sallam alisema baada yangu mimi alikuja kijana ambaye kwamba alitumilizwa na utume ama alipewa ujumbe baada yangu mimi na akawa na wafuasi wengi peponi kuliko mimi kuonesha kwamba nabi Allahi Musa ndiye alikuwa na wafuasi wengi kwa maana kwamba banu Israili au Wayahudi mtume Musa walikuwa wengi lakini watakuja kushindwa na nani umati Muhammad watakuja kushindwa na wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kule kuingizwa peponi hili likamliza saidina Musa na kuulia kwenyewe si si Husda wala ni wivu ambao kwamba unaokubalika kisheria mtu kutamani katika mashindano watu kushindana katika ileaheri ya kutamani kwamba utamshinda mwenzako katika ileaheri ya kwa hiyo saidina Musa akalia na akamwambia kwamba baada yangu mimi alikuja kijana akimaanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba alitumilizwa na ujumbe kisha akapata wafuasi wenye ambao watakaoingia wataka peponi kuliko wafuasi wangu mimi Baada hapo Mtume sallallahu akachukuliwa katika mbingu ya saba na mbingu ya mwisho vile vile Jibril akagonga na kuomba ruhusa akapewa ruhusa ye na mtume sallam ndani akamkuta Nabii Allah Ibrahim. Mtume sallam akasema katika mbinguni ya saba nilikutana na baba Nabi Allah Ibrahim. Na kwa riwaya nyingine akawa amegemea ama ameipanyongo Baitul Maamur. Vile vile mtume sallam akamwa mkuu na nabi allah ibrahim akamuinchikia akamwambia karibu mwanangu mtukufu mtume mtukufu nabii allah adam alisema maneno haya haya karibu mwanangu kwa maana ni mtoto wake asili wanadamu sote tutoka kwa Nabi allah adam kwa hivyo akamwambia mtume sallam karibu mwanangu mtukufu karibu mtume mtukufu Hawa wakati katikati wote wakasema karibu ndugu yangu mtukufu ila Nabi Allah Ibrahim vilevile akasema karibu mwanangu mtukufu karibu mtume mtukufu kwa sababu kizazi cha mtume sallam kama lilivotangulia kusema kilitokamana na nani Nabi Allah Ibrahim ama tukizungumzia hii baitul mamur nini baitul mamur baitul mamur Kwa malaika ni kama kwetu sisi Al-Kaaba. Baitul Ma'mur ndo nyumba wao malaika kufanyiwa tawafu. Kama vile Kaaba ikae ikiwa kwa wanadamu tawafu. Angalia aloijenga na kuasif Al-Kaaba na Nabii Allah Ibrahim kufa kwake Allah subhana wa ta'ala roho yake kaiweka katika mbingu ya saba ambao katika mbingu ya saba do kuna betul mamur ambapo ndio eneo ama ndiyo jumba linalozungukwa zaidi linalopitiwa zaidi Do maana yake betul mamur nyumba inaopitiwa zaidi nyumba ambayo malaika wanaifanyia tawafu kwa hadithi iliyopokewa ee, Hadithi ya mtume sallam ambao kwamba ni hiyo pekee yake akizungumzia swala la baitul mamur mtume sallam asema kuhusiana na nyumba hiyo baitul mamur ni nyumba ambayo kwa wakati mmoja kwa wakati mmoja basi malaika Elfu 1070 wanaitembelea asema labda si wengi sisi si leo tikea makkah na kufanya tawafu tuna mamilioni lakini kwa wakati mmoja hatuingii sabini labda siyo kama ya yamkinika lakini cha kushangaza zaidi Mtume صلى الله akasema wakimaliza kufanya elfu sabini hawa hawarudi tena maana kwamba kila siku kila siku kunafanyiwa tawafu Beitul Maamur na malaika elfu sabini tena ni wapya tena wakiondoka hawarudi tena Sasa fanya hisabu kutoka ianze maumbile hayo Mwenyezi Mungu kuomba malaika na kuwekea Beitul Maamur wafanye tawafu kila siku kulipita malaika elfu sabini wapya kuna malaika wangapi ufikiria? ambao wamejaza mbingu zote hizi saba na kila siku wanakwenda malaika wapya kwenda kufanya tawafu katika Baitul Maamur. Sisi na kiardhi chetu hapa watu tuko wengi. Tumejaza suju watu wapunguzwe kufanywe family planning hiyo mbingu imbeba malaika wangapi? Ala kuli hal hiyo ndio Beitul Maamur. Ambao kwamba Mtume sws akikaiona na akamona Nabii Allah Ibrahim yuko hapo katika maeneo ya Beitul Maamur. Ametukuzwa kwamba yuko hapo roho yake iko hapo miaka yote. Malaika wanakuja mara moja na kuondoka hawarudi tena. Nabii Allah Ibrahim akawa yuko hapo. Kisha Jibril akamchukua mpaka mwisho wa mbingu ya saba. katika Sidratul Muntaha. Ambao Sidra Muntaha ni mti. Wengine wasema mfana na mkunazi. Ukiangalia katika tafsiri za Kiswahili usema mkunazi. Kwa ufupi ni mti ulio mwisho. Muntaha mwisho. Mwisho wa maumbile alioumba alaoumba ya ardhi yetu na mbingu zake saba mwisho kabisa ikusidatuntaha baada hapo hakuna tena ila ni maisha mengine ni maumbile mengine sio maumbile haya ya mbingu saba na ardhi zetu tunazozijua ukubwa ukubwa wa ukitaka kujua Maumbile haya ni kwamba Mtume SAW amesema Ardhi yetu in ukifananisha na mbingu ya kwanza ni kama pete huitupe katika jangwa pete ndo ardhi yetu jangwa ndiyo Mbingu ya kwanza kisha akasema na mbingu ya kwanza kwa mbingu ya pili ni sawa sawa na pete huitupa katika jangwa nambingu ya tatu kwa mbingu ya nne ni sawa pete kuitupa katika jangwa nambingu ya nne kwa tano ni hivyo hivyo Tano kwa sita ni hivyo hivyo Sita kwa saba ni hivyo hivyo sasa ukiitukua hii ardhi na mbingu ya saba iko mfano mfano wake nini hakuna ka, ka, kama ambaye hakuna kitu kwa sababu ardhi kwa mbingu ya kwanza ni kama pete kuitupa katika katika jangwa isha uende tabaka ya kwanza mfano huo kwa tabaka ya kwanza mfano huo na tabaka ya kwanza paka mbingu ya saba na akasema mbingu ya saba na kursi ya Allah subhanahu wa ta'ala kama peshe kuituva kunje jangwa ule ukubwa wa kiti cha Allah subhanahu wa ta'ala leo kwa wale ambao wapitia pitia tu kwa sayansi hii mbingu yetu ya kwanza hii, hii mbingu ambayo watu ya kwanza Mbingu ya ardhi Ukubwa wake wewe kama mnagamu huwezi kuitia akilini vizuri ukipewa zile hisabu Mbingu yetu iko katika sayari yake na kuna sayari mabilioni ya sayari katika mbingu yetu hii mbingu yetu ina sayari kwa mabilioni kwa maana kwamba mamilioni ya nyota ipo katika sayari moja mamilioni ya nyota labda hata mabilioni ya nyota ipo katika sayari moja na sayari mabilioni ya sayari ipo katika mbingu moja ule ukubwa wa mbingu na hii ni mbingu ambayo mtume salama sema ukiifananisha na mbingu ya pili ni sawa na Kese kuitupa katika katika jangwa ule ukubwa na udogo mfanano wake na wakasema baadhi ya wasomi siku wakija wakivumbua hiyo ee, chombo ambacho kitakachokwenda spidi ya miale ya macho au zaidi hawajawezi wale hatujua watakuja kuweza nini. Lakini chombo kitakwenda speedi kama ya kufumba na kufumbua hii. speedi yake. Na tukasema ni speedi ya buraka au zaidi hiyo. wasema mwanzo mwanzo ukitoa chombo hicho ukitoa ardhini hapa. Uchukulie mwanzo hapa. Mpaka mwisho wa hii yetu ya kwanza. Umalize mbingu ya kwanza saka kuingia hiyo mbingu ya pili itatukua maelfu ya miaka msafara huo mmoja ni nani anauhai huo ulio utukufu wa kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini ta hawa wenye kutambua hayo wenye wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na nasema hakuna mwenyezi hao walozumbua kwamba kuna sayari mamilioni na mabilioni katika hii yetu na ukubwa wa hii mbingu wanamkanusha yule alioumba maumbili haya Ala kulli hal Mwisho wa mbingu ya saba ndio kuna Sidratul ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza safari hii ya miiraaji kwa sababu huku kutoka katika Baitul Maqdis kwenda mpaka mbingu ya saba ndio miiraaji isra ni kutoka maka kwenda Madina eh kwenda Maqdis Jerusalem kutoka Jerusalem kwenda mbingu ya saba kule kupazwa ndio miiraaji miiraaji ni chombo chenye kupaza ambao Jibril akamchukua akiwa mempanda nani burak Allah subhanahu wa ta'ala akaiielezea swala hili au safari hino akisema ba'udhu billahi minash-shaytanir-rajim ma kadhaba alfuadu ma raa afatumarunahu ala ma yara Allah subhanahu wa ta'ala sema moyo wae mtume sallam haukusema uongo aliyoyaona yale yaona kule afatumarunahu ala ma yara je nabishana na yeye kwa ile kila alichokiona yeye kisha Allah subhanahu wa ta'ala kaainilia kusema wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra na kamuna mara nyingine hapa aya hino banguse kwa haraka tu aya hii kale taftilafu wana uvun na tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Abbas akasema kwamba Mtume sallallahu alimuona wasallam alimwona Mwenyezi tena mara mbili kimoyo na baadhi ya tabiina vile vile wakasema haya wakabeba rai lakini rai yenye nguvu ni rai ya Bibi Aisha akasema aliposema haya Mwenyezi Mungu la qadra ahu nazalatun ukhra amaanisha nani Jibril kwa sababu msafara huu wa Isra na Mi'raj Jibril alimjilia ya Mtume swalla salam kwa umbile lake la malaika na kuna hadithi ya nguvu uh, uh, maana hii kwamba Mtume soha salam alimwona Jibril mara mbili haliili mara nyingine kimuona kama mwanadamu kama tulivyotaja kimuona kama sura maumbile ya sahaba mmoja lakini kwa maumbile yake kama malaika na Mtume sallam akasifu kwamba ana mbawa sita Jibril alayhi sallam mara ya kwanza ni pale alipomuona mwanzo mwanzo wa wahi baada e, kuteremka wahi mwanzo mwanzo na kusomewa kusome ikra. Pale mara ya pili akamuona Jibrilu akiteremka juu kutoka katika mbingu amekaa juu ya kiti kwa umbile lake la malaika. Tukasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم butwa akashtuka na akaanguka mara apili ni safariino isra na miaraj mtume sallama kamona tena jibril kwa umbile lake la malaika mbawa zake 600 ndio allah subhanahu wa taala akasema wala kadraahu nazlah akra na akamona mara nyingine inda wa mwisho wakasema mti wa mwisho hapa ndio mwisho wa mbingu ya saba Maumbile yetu haya au maumbile yalioundiwa viumbe hawezi kuvuka tena akasema uh, mwisho wa mbingu wa saba ama mwisho wa mti huu ndio uwe tena kuvuka upande wa pili. Na Mtume صلى الله عليه katika akasifu katika sidratul muntaha kuna mito minne. Mito minne. Miwili ile huku na miwili ile kielekea ule. Hii miwili ya upande huu iliyokuja upande huu wa mbingu ya saba akaulizia hii akamuulizia Jibril hii mito ni mito gani? Akaambiwa mito hii miwili unaona inokuja huku. Ni, ni, ni mito Nile ama ni mto Nile na Euphrates. Suez iliko 80 ulioko Iraq. Hah? Furat, Furat ni kiarabu. Ah, Furat uko? Iraq na kana kwamba chanzo chake chatoka wapi katika siri za tumuntaa ni mito ambayo ina nema na naheri kubwa na pia labda ni ishara kwamba Mtume sallam atakuja ku Uislamu utakuja kufika katika mto Euphrates ama Furat na mto Nile ama ile mito miwili Jibril akamwambia ni mito ama ni sehemu ya mito ya peponi inaanzia pale pale katika sidratu Muntaha kuelekea peponi Allah Subhanahu taala kasema inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa kwenye mti wa mwisho karibu yake ndiyo ipo bustani inaokaliwa iziyaksha sidrata ma yakhsha ulumti Mwenyezi Mungu akasema kilipo kufunika hicho kilichofunika kwa sababu kwa kimfunika nini nyuma yake na kuna hadithi Mtume Muhammad akasema alikuwa akiona nyume mti wa sidrata al-muntaha mwangaza ama rangi rangi ambazo yeye mwenyewe asemaye hawezi kuzieleza mazaha al-basar mazaha al-basar wama taha Mtume Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala kwamba jito lake halikuhangaika wala halikuruka mpaka akawa mtume swalla salam yuko focused na hapo ndipo alipozungumza na Allah Subhanahu wa ta'ala akawa yuko aangalia palepa pale pale kuangalia wala hakuangalia huku wala huku tofauti na tukiwa nabii Allah Musa ambao kwamba Akataka akawa na hamu baada ya kwamba Mwenyezimbu kuzunguzana naye kwamba anataka nikuone. Mwenyezimbu akasema akamwambia hutaweza kuniona. Kwa maana kwamba maumbile yetu hayawezi kuhimili kumuona nani Allah subhana wa ta'ala. Si maumbile ambayo twaweza kumuona Allah subhana wa ta'ala. Al Mtume Muhammad akasifiwa kwamba uangalizi wake ukawani focus umetulia wala hakupitisha uangalizi wake lakad raa min ayati rabbihil kubra munyezingu akasema kwa yakini aliona katika alama za mola wake zilizokubwa na hiyo ndo ikawa ndio lengo kama tulivyosema katika aya ya kwanza ya uh, sura tul israa kumbe amemchukua lengo lake ni kumuonesha aya zake au alama zake hapa kaathibitisha katika sura tul kwamba allah subhana ta'ala ameonyesha katika alama zake zilizokuwa kubwa kwa hivyo hivi msafara wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wapi na kuna matukio mengi kama nilivyosema tukio hili limetajwa li sana katika vitabu vya hadithi utapata katika sunani zote. katika bukhari katika muslim imetajwa sana na kila hadithi imekuja na mtazamo wake na uangalizi wake ambao utatafauti si tumetaja kwa juhuju tu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akan fatunum tume sallam ya sala akafaradhishiwa sala akiwa katika mbingu ya saba na akafaradhishiwa sala 50 kwa waja wake tume wa sallam kwa riwaya akashuka mpaka katika mbingu ya sita akapambana na Nabii Allah Musa akamwambia uko juu umpewa nini na nani apewa sala sala ngapi 50 namwambia watu wako watoeza rudi ukam lilim mola bako akupunguzie akarudi mtume sallallahu tena hai nkuaje ha ni napunguziwa 10 rudhi akamwambia bado hizo kumi nyingi rudi upunguziwe akarudi tena mtume sallam akapunguziwa tano zikabakia tano akarudi kwa nabii Allahi Musa akamwambia ninabakishiwa akamwambia rudi <laughs> mtume sallam akamwambia siezi <laughs> tena naona haya lakini like nabii Allah Musa ni mtu ambaye yuko az Amwambia Mtume sallam rudi hizi tano hawatoziweza hawa watu wako. Rudi kaombe tena punguziwe. Mtume sallam akamwambia naona haya sasa siwezi na kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala baada zin kutoka 50 mpaka zinfikia tano bado nirudi nikamkamtaradhia manake zipunguze. Zi. Akasema siwezi tena. Ndio zikabaki ya swala tano faradhi ndio zikawa zimefaradhishwa wala imefaradhishwa katika mbingu ya saba ule utukufu wa ibada kama hili haya ndio mahusiano yako wewe na Mola wako na leo hizi swala tano wangapi wanaruzi swali wangapi wanaruzi swala tano ingekuwa ni 50 ingekuwaje leo hizi tano tuwasikilia uzito lakini katika fadhila hazikupunguzwa fadhila yake na malipo yake ni sawa sawa na zile zile swala ngapi? hamsini Lakini kule kuswali na kufaradhishwa kwake kumepunguzwa mpaka zikawa ni swala tano na hizo swala tano nikibarua kuswali. M kuswali. Na ngapi kwa mtu ankaa? Hao ni uzito kimuuliza haujua siko sawa, siko najisi. Sasa hiyo sababu uko najisi. kuswali swali mfarazi ukujua kama alikuwa najisi, kwa nini ukwenda ukajitayarisha uka na mapema hadio siku linapita rada hivo si sababu shef. swala tano kutoka 50 hatuna haya tukamwonea haya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya rabb unampunguzia mtume wako na untupunguzia sisu umati wake kutoka 50 mpaka hizo tano tukamwonea haya tusikose kuswali lakini bado utakuta watu hawaswali matarikus sala kwa imma qawfu imma ujeuri ima kwa sababu zake zozodha alizonazo lakini haswali. Na, ajiisabu bado ni muislamu na ajiita ni muislamu Lakini, kwenda kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala na kuswali swala zake tano zinamshinda ntume صلى الله عليه ule ule akarudishwa siku ya pili akaraukia kiwa maka, kwa sababu ni usiku tu sehemu ya usiku kutoka Makkah kwenda Baitul Maqdis kutoka Baitul Maqdis kwenda mpaka katika Sidratul Muntaha mti wa mwisho wa mbingu saba Mtume Muhammad Al-Barudi Makkah Hili uh, jambo likuwa lakini, kusababu, ni nzito upande wake lakini kwa sababu ni ujumbe lazima ufikishe. Kwanza akaenda kwa Ummu aiman Huyu tulimtaja mwanzo mwanzo katika watu ambao wa pia walitajika walomlea Mtume S.A.W alikuwa mkijakazi kazi wa mamake, Umu aiman aka yale yale unfika usiku wake bomba mimi nilitoka safari ya Makkah kwenda Baitul Maqdis kishangkapazwa mpaka mbinguni ya 7 nikazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapo waimana kamwambia watu hawatoamini siwaambie maneno hayo. Kumbuka Mtume Salamu apingwa kulia kushoto mbele nyuma. Sasa nikuje na hili jambo ambalo ni zitu ni miujiza lakini miujiza hili kwa ni miujiza yake specially si miujiza kwa watu wake. Kawaida mitume wakitembea miujiza ni miujiza kwa watu wao. Ni hufanya mitume kwa ajili ya watu wao ili wamsindik kwa huona nani hu ni mtume. Lakini miujiza hili kwa kunitunu kwa ni zawadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kieye Kwa yale ambao yamemfika karibuni. Wewe uko yake yeye pekee yake hakuna shahidi Umu Ayman amwamini bila shaka lakini amwambia usiwaambie usi wa watu wa Makkah usiwaambie watapata sababu ya kukadzibisha na watapata sababu ya kutangazia makubwa kuliko ilivyokuwa kutangazia tayari wako ni mgongo wa wa we tayari wako wewe mwandazim unchanganyikiwa Kumbuka safari ya kwenda na kurudi mwezi miezi kutoka maka kwenda tu hiyo Yerusalem Mali mehu ya akoda koo mbinguni Mtume Salama akasema mimi mtume mwenye izinzi na mimi jukumu la kufikisha nitafikisha Bas akaenekea Katikati ya maka kwenda Kaaba kule akaanza kuwaelezea baadhi ya watu baad Watu waliposikia wakaona sasa ndio tumpa, wakakimbia mbio kwa Bujala. Sababu so, Bujala ndio adui yake wa Mtuza. Kwa tukio lolote utakalo leskia ovu oh, ndani ya mkaa lazima Abu Jala awepo. Wakati na kumweleza Abu Jala, hapo haijaenea ni mazungumzo yameanza na watu wachache mbio kwa Bujala. Bujala akasikiza vizuri mna na habari hizi. Ah, mwenyewe Muhammad Mzee Abu Jahal lea leo aogopa sija ikawa ni story wa orogo. Akatoka moja. kwa moja akamtafuta Mtume akampata iko pembezoni mkaaba amekaa. Anjua tu. Mtume sallam anjua kwamba atakuja kufuata. Akaja Abu Jahal na akamuuliza Mtume sallam yeye kuna mapya? Ajua ashasikia kuna mapya. Mtume sallam akamwambia "Naam, yapo." haya nipashe habari kimsalama kamwambia tena amuelezea msafara wa isra kamwambia jana usiku nilitoka safari ya usiku kutoka makkah hapa nkena mpaka baitul maqdis jerusalemu uko ah, angalia akamwambia ah, je muhammed ningkukusanyie watu utawaeleza maneno haya kwa sallama kama wapiye tabeleza kuna zakuna watu e, hebu njoni njoni njoni wakafusanyika watu wa sallama akasimama na kuwaambia enyi mkusanyiko wa makureishi abujala sema enyi mkusanyiko wa makureishi hebu msikizeni huyu anachosema tu sallama akasimama na akawaeleza yale yani aliyomweleza Bujari basi watu wa wakasema kukarepuka kwa vicheko na kejeli na shangwe leo tunampata Muhammad leo twathibitisha kwamba Muhammad ni mrongo. twathibitisha kama Muhammad anchanganyikiwa na kuna katika baadhi iliyopokewa katika vitabu vya sera. kuna baadhi waliokuwa wamesilimu Hawajajengeka vizuri Ni waislamu waliposikia na haya na zile kejeli wakajua sasa hapa mwisho hapa Wakaritadi Wakaritatishi Wakamkanusha mtume wakajua hapa hasa tutajieleza vipi hapa sisi mtu antoka hapa mkwenda Baitul Maqdis Jana hii lala tunamuona hapa na leo asubuutu muona hapa ndio wanakwenda rudi huyu msafara sijua mwezi sio mwezi Wakaritadi Wakaritatishi mana makureshi walipata walipata kiwanda sasa cha kuufanyia kenyeli uislamu na kumfanyia stidai mtume sallallahu alaihi wasallam naam kwa wakapata nafasi ya kumfanyia stidai mtume sallallahu alaihi wasallam lakini katika baadhi ya walio pale ambao walikuwa ni wasafiri watu ambao walikuwa washakwenda sana bitul mahdis wajua msikiti wa aqsa Wakaanza kumuuliza Mtume swalla Allahu alayhi "Hebu tueleze wewe umfika Yerusalemu? Umfika Baitul Maqdis?" Naam, "Hebu tuueleze msikitukoje?" Sasa kumuulika Mtume swalla Allahu alayhi kwenda kwa muda mchache. Akwenda, akaswali na akaswalisha mitume. Kutoka pale akapazwa. Kwa hivyo ni muda mchache. Akaanza kueleza ikawa, fahamu zake hazi haz, hakumbuki vizuri ni muda mchache. Allah subhana wa ta'ala akamletea ya mbele yake sura kwa hadithi yake Mtume sallam akamletea sura ya betul Maqdis lakini kwa memori yake mwenyewe ilikuwa ni ngumu kujieleza masaa na dakika nkwenda na rudi hata vipi akaanza kuieleza betul Maqdis jiwe baada jiwe vile ilivyo manake Allah Subhanahu wa Ta'ala yuamonesha pale ili Nasikitu cha ajabu tena leo. Watu sionaona vitu live kwenye mativi. Watu watazama mpira huko. Sijunani atoa speech wapi? Watu wanapigana huku tuna live. Labda mtu apale hawezi kuyaona ile tunaoona sisi. Mwenye Allah Subhanahu wa taala kamfunulia Baitul Maqdis hapa. Akaoiwa ufafanulia ufafanuzi ulio sahihi kabisa mpaka sifa ya mawe katika msikiti ule uko vipi hapa koko hivi pale kunkunzikajiwe huko hivi awaeleza na wale walikuwa wasafiri wenda wakirudi maeneo yale wakathibitisha yale wakathibitisha kwamba maneno ya kweli kisha kwa riwaya nyingine ambayo utaipata katika Ibn Ishaq ilipokuwa mtume swalla alayhi wasallam iwarudi kutoka Baitul Maqdis kuelekea maka njiani akakutana na msafara wa makureishi Warudi na walikuwa tena mbali na maka lakini ikawa wamepotekewa na ngamia wao mmoja usiku unajua ni usiku wamepotekewa na ngamia wao na hawajui yuko wapi na kwa sababu mtume sallallahu alaihi alikuwa yuko juu na buraka yوامuona ngamia akawapigia sauti ngamia wenu yuko mahali fulani sehemu mwangaka kama kuambiwa kwa mashariki angalie wakasikia sauti wasijue ni nani aliyosema wakeenda pale walipoambiwa au walipoagizwa wakaenda wakamkutangamia wao yupo na mtume salama akashuka pale katika msafara ule akanwa katika kidimbwi cha mmoja ya wa wasafiri maji yake hawa maneno haya Ikabizi wa mtume mtu kwa sababu msafara haujafika mbali manekiwa hauko tena mbali kuingia maka wakamtuma mtu mamtu nenda hebu ka safari huko hapo kawauliza aliwasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakenda wakauliza wakaambua mkweli kweli na nangamia na tukasikia sauti kuna mtu anatuambia nenda mahali fulani tukaenda tukapata ngamia na kweli kuna mmoja wetu maji yake yaliniwa tuona yampungua tukujua ni wanani nani najue hayo wasimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ya hayo na kuna baadhi kama lakini angalia misimamo ya wale ambao wana, wanafika na imani zao wanafika na dini yao katika baadhi ya masafihi walio kwa wakaona hivi ndo nafasi wakawa nafuata waislamu mmoja akamfuata said ibn ubakr kamwambia unao habari za leo haasina. basi mtume wenu ankuja nileta story hizi Haja msikia mtume swallam amuuliza maneno hayo ansema na mtume amwambia ndiyo akamwambia kama ansema mtume basi mimi namsidiki ni ya kweli hajakwenda kumsikia mtume mwenyewe lakini ana thiqa ana ile confidence maadamu amesema mtume kama kweli ansema, basi ni kweli hana shaka nayo ndio akapewa lakabu ama akapewa jina hili as mwenye kusidikisha kwa maneno ambayo kwamba ni mwenye hakujua hakumsikia hata mtume sallallahu Na, naam ama kumalizia una nukta ambazo na e, mazingatio katika katika safari huu wa Isra na Mi'raj Kwanza ni Baitul Maqdis Baitul Maqdis inamausiano na Uislamu na Uislamu Katika sehemu ya imani yetu ni kuamini ya kwamba Baitul Maqdis ni kituo kituwa Mtume S.A.W katika safari yake ya Isra na miaraaj leo msikiti huu ambao Allah Subhanahu wa akausifu kwamba ni msikiti pembezoni wake ameubariki ni msikiti mtukufu na maeneo yaliyo kwa pale yamebarikiwa leo ipo chini ya mikono ya mayahudi ambao ni wachafu watu ambao wanapanga hila kuvunja msikituni wala waislamu katika ulimwengu wengine hawashutuki kamwe kwa kutoka kauli ya baadhi ya waislamu wakisema ni haki yao mayahudi israeli yao na betu, na, na, na jerusalemu yao katika kauli ya waislamu wengine baitul maqdis ni sehemu ya imani ya muislamu kule kuamini ya kwamba msikiti ule wa mbali alio usifu allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika kituo cha msafara wa Mtume صلى الله wa miujiza kutoka maka, kwenda jerusalem, kutoka jerusalem, kwenda mbingu ya saba na kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pili Hisa msafara huu wa Isra na Mi'raj kwa Mtume صلى ulikuwa kwa ni faraja do Allah Subhanahu Wa Ta'ala alwaseba fa innamal usri yusra inama usri yusra baada mazito tatakuja mepesi hio ni hakika ni hakika baada mazito kutakuja mepesi baada mazito ile ilofikia Mtume sallam na mwaka ule mwaka wa huzuni amefiliwa na mke wake amefililwa na ammi yake amepigwa mawe na watu wa Taif na kufukuzwa ikaja msafara huwa wa miujiza boni miujiza kwa kiasi special peke yake ikaumfariji moyo wake akaenda kazungumza na Mola wake moja kwa moja pa pazia ambao tunuhi amempawa Saidina Musa pekee yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mitume na kwa waumini leo wa dawa katika hali hizi za ziki na tabu baada ziki kuna faraja. Baada kiza kuna mwangaza. Hayatu naona na wakabili umma wa Kiislamu. ujue nusra haipo mbali. Allah tayanusuru dini yake. Vile vile Katu. kwa wamebadia wa dawa kwa jumla, wa na kwa Uislamu jumla lazima wawe na na dini yao. Wawe na imani na dini yao kama alivyo tuonesha Saidina Abu Bakar kumsidiki mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake ambao hakumsikia yeye lakini akasema maadamu wamesema mtume, mtume sallallahu alaihi na namuamini kwa mambo ambayo nadharia ya kibinadamu hayaingia kilini vipi mtu atasafiri usiku ule aende Baitul Maqdis na kurudi haiwezekani lakini abubakar radhiallahu anhu akamsidiki mtume sallallahu alaihi wasallam na tena hakumsikia yeye mwenyewe vipi leo waislamu hawanafika na dini yao Ha wana na bishara za Mtume SAW. Mtume SAW alipa bishara ya kwamba itakuja kurudi tena. Khilafa ala minhaajin nubuwah. Ukimwambia mtu, nakwambia haya mambo shekhe haiwezekana watu mambo haya. Allah Subhana wa ta'ala ametuahidi kwamba waislamu watakuja kutawala tena. Na Mtume SAW katika bishara zake akasema itarudi tena khilafa ala minhaji nubuwah, kisha sakata kisha akanyamaza. Kwanza sema itakuja utume, kisha utakuja ukhalifa, kisha utakuja utawala mbaya, utawala wenye kuumiza kisha utakuja tena khilafa. Na watu haowaamini. Nasema mabishara as